Alig várom, hogy ott legyünk a mennyben, és meglássuk az urat. Nagyon csodálatos látni azt, hogy Isten, minden az Isten királyi trónszékéhez van viszonyítva, és amikor János meglátja a mennyben az ő trónszékét, és az ő uralmát, mindent ahhoz viszonyít, mindig csak azt olvasjuk, hogy a királyi szék előtt, a királyi szék körül, a királyi széknél, és mindent, mindent a trónhoz viszonyít. Már alig várom, hogy ott lehessünk. Az egy királyoknak a harmadik fejezetét fogjuk venni a mai nap. És kezdjük is el a hármas fejezet első versétől. Hogy emlékeztek, most az első királyok könyvében egy olyan ige fogunk venni, amikor Salamonnak fogjuk nyomon követni az életét, Tulajdonképpen Salamonnak a szellemi életét fogjuk tanulmányozni ezekben a fejezetekben. Meg fogjuk látni az Úrral való együttjárását, az Úrhoz való közelségét. Fogjuk látni, hogy mivel küzdködött, mi volt a hiányossága, hogyan bukott el. Nagyon tanúságos Salamonnak az élete. Az Új Szövetségben is többször találunk utalást az életére. Hó Szövetségben is találunk többször utalást az életére. Mind az ószövetségi, mind az újszövetségi szentek nagyon sokat tanultak Salamon életéből. Isten nyilvánvalóan, hogy bennünket is akar tanítani az ő életén, az ő példáján keresztül. Olvasjuk hát az egyes verstől. Sógorságot szerzett azután Salamon a fáraóval, az egyiptombeli királlyal, és elvette a fáraó lányát és hozta Dávidnak városába, míg nem elvégezte az ő házának és az úrházának építését, és Jeruzsálennek kőfalát körös körül. De a nép áldozott a magas helyeken, mert nem, építettet, mert nem építetett ház az úr nevének mindez ideig. Szerette pedig Salamon az urat, járva Dávidnak az ő anyjának az ő atyának parancsolataiban, kivéve, hogy magas helyeken áldozott, és ott tömjén ezel. És amikor Gibeomban ment a király, hogy ott áldozzék, mert ott volt a nagy magaslat, Salamon azon az oltáron áldozott égő áldozatul ezer barmolt, és megjelent Gibeomban az úr Salamonnak azon éjjel álmában. Látjuk azt, hogy itt Salamon... Uh, trónra kerül, és az legelső dolog, amit itt kihangsúlyoz a királyok könyve, az az, hogy Salamon egyből elvette egy egyiptomi hercegnőt, az egyiptomi királynak a lányát. És talán ez a legismertebb dolog Salamonról, hogy, hogy a gazdagsága, meg a nagy ragyogása mellett nagyon jó politikus is volt, és állandóan békeszerződésekre törekedett, úgyhogy bármelyik országgal, akivel békét akart kötni, keresett egy eladó sorba lévő lányt, és gyorsan hozzámen. Ennek eredményeképpen később azt olvassuk Salamonról, hogy volt 700 felesége, meg 300 ágyasa, úgyhogy jó politikusként igyekezett, igyekezte a hatalmát Izraelnek megalapozni. Nyilvánvalóan ebből mögött nem csak politikai okok voltak, ahogy fogjuk látni. De itt a leges, legelső dolog, amit kihangsúlyoz az ige, az az, hogy Salamon így kezdte az uralkodását, hogy elvett egy egyiptomi fáraónak a lányát. Na most, akkoriban tényleg egy általános szokás volt, hogy az országok közötti békét megerősítsék, ilyen országok közötti házasodással, de ez alól Egyiptom kivétel volt. Hogyha visszagondoltok kicsit a történelemre, emlékeztek arra, hogy Egyiptomba bizony az izraeliek rabszolgasorsban voltak. Ha emlékeztek, legelőször, csak 70-en mentek le Egyiptomba még Jákobék, és akkor elég nagy tiszteletben álltak. De utána, ahogy Izrael népe megszaporodott, újfára került a trónra, bizony rabszolgasorsba kerültek a 400 év alatt. De ott Egyiptomban Isten Izraelt egy családból nemzetté faragta. Egy családból egy hatalmas nemzetet nevelt ki Isten, és így rabszolgaként mentette ki Mózes vezetése által Izraelnek a népét Egyiptom földjéről. Na most nyilvánvalóan, hogy azért az egyiptomiak emlékeztek erre az elég fájdalmas elválásra, hogyha emlékeztek, bizony odáig kellett eljutnia a fáraó kemény szíve miatt Istennek, hogy az első szülöttek minden egy, az első szülöttje minden egyes családnak meghalt. És bizony ez a fájdalmas emlék ott maradta az egyiptomiak szívében. Úgyhogy nem, hogy Csak az igaz, hogy az egyiptomiak nem kötöttek ilyen jellegű szövetséget általában más népekkel, de az még még inkább megdöbbentő, hogy most Izraellel egy ilyen szövetséget kötnek, azzal az izrael aki korábban a rabszolgáik voltak, és akiknek köszönhetően tulajdonképpen elveszítették az elsőszülött fiakat minden egyes családban. Nyilván nem Izraelnek köszönhették ezt a veszteséget, hanem a saját szívük keménységének, de bizony sok, emlé sok ember emlékében Egyiptomban Izrael egy nagyon keserű emlék maradt. És most itt azt látjuk, hogy a fáraó mégis a szokás ellen megy és odaadja a lányát Salamonnak. Ez csak egyetlen egy dolgot jelenthet, az, hogy Salamon, illetve Izrael nagyon is befolyásos, nagyon is tekintélyes nemzetén emelkedett ekkorra, olyannyira, hogy Egyiptom úgy látta, hogy jobb békét kötni velem. Na most azt is kell tudnunk, hogy Salamonnak nem ez volt az első házassága. Hogyha elolvassuk az Egy Királyok 14.21-et, ott elolvassuk majd, hogy Salamonnak a fia Rehoboam került a trónra, és bizony, mikor a fia trónra került, akkor 41 éves volt, és Salamon után került a trónra. Az Egy Királyok 11.42-ben meg azt olvassuk, hogy Salamon 40 évig uralkodott. Ha Salamon 40 évig uralkodott, és a fia 41 éves volt, amikor trónra került, akkor ez azt jelenti, hogy amikor Salamon trónra került, akkor egy éves volt a fia. Ez azt jelenti, hogy volt már felesége, és volt már gyermeke is Salamonnak, mielőtt sógorságot szerzett a fáraóval, mielőtt a fáraó lányát elvette. És bizony, olvasunk erről a feleségéről később majd a királyok könyvéből, Naáma volt, aki egy ammonita felesége volt Salamonnak. Salamonnak ez a tulajdonsága, hogy beszerezze az új feleségeket, meg ágyasokat, pontosan itt kezdődött el ezzel a az egyiptomi hercegnővel, úgyhogy nem véletlen, hogy ez a legelső dolog, amit itt az egy királyok kihangsúlyoz Salamon uralkodásából. Ugyanis ez volt az a pont, ahonnan Salamon elkezdett lefele csúszni, és ez volt az a pont, ahonnan az ő szellemi élete elkezdett fokozatosan leépülni. Nehémiás, pont akinek a könyvéből az előbb olvastunk, borzasztó, mérges volt a népre, amikor visszatérve a babilóniai fogságból elkezdtek ö, házasodni mindenféle idegen néppel. És Nehémiás a 13-as fejezetben pontosan Salamonnak a rossz példáját emeli ki. Hogyha odalapoztok a Nehémiás 13-hoz, a 25-ös verstől olvassuk, hogy milyen hévvel érvelt Nehémiás az ellen, hogy idegen asszonyokat vegyenek el az izraeli férfiak, illetve idegen, nem izraelita, nem Isten népéhez tartozó ö, ö, lányokat. mint mondtam az előbb, szóval semmiféle idegen népel való házasság. Nehémiás 13, 25-ös versben olvassuk, hogy milyen hévvel prédikált ellene. Azt mondja, annak okáért feddődtem velük, és megátkoztam őket, és megvertem közülük néhányat, és megtéptem őket, és megeskedtem őket Istenre, hogy bizony ne adjátok lányaitokat az ő fiaiknak, és ne vegyetek lányaik közül feleséget fiaitoknak és magatoknak. Avagy nem ebben vértkezette Salamon, Izrael királya? Noha nem volt sok nép között hozzá hasonlatos király, akit szeretett az ő Istene, és királyát tette őt, Isten egész Izrael fölött, őt is bűnre vitték az idegen asszonyok. És nektek engedjük-e, hogy, engedjük hogy cselekedjétek mindezen nagy gonosságot és vétkezzetek Istenünk ellen idegen asszonyokat vévén feleségül. Akkoriban, amikor visszatértek a fogságból az izraeliák, mindenki idegen néppel házasodott, nem Isten, népében, nem Isten népén belül. <kül> és bizony Nehémiásnak a reakciója elég kemény volt, azt mondja, hogy néhányokat megvert, néhányoknak a haját tépte ki, megátkozta őket, és egyszerűen Salamonnak a, a rossz példáját hozta, hogy hát nézzetek oda, Salamon is ezt követte el, ezt a bűnt követte el. Ne gondoljátok azt, hogy ezt meg fogjuk engedni nektek. Mehémiás egy elég uh, uh, tudatos vezető volt, de Salamonnak a rossz példájára utalt bizony vissza. Uh, nem csak arról volt szó, hogy uh, a sok felesége Salamont uh, rossz példává tette, hanem arról is szó volt, hogy Salamonnak a saját személyes szellemi életét teljesen tönkretették ezek a házasságok. Az Egy Királyok 11 hez hogyha lapozunk, Ott találjuk ezt az összefoglalót <coughs> Egy Királyok 11 Egyes Salamon király pedig megszeretett sok idegen még pedig a fáraó lányán kívül a moabiták, ammoniták, edomiták, sidombeliek és hitteusok lányait. Olyan népek közül, akik felől azt mondta az Úr az Izrael fiainak, hogy ne menjetek hozzájuk, és őket se engedjétek magatokhoz jönni. Bizonyára az ő isteneik után hajtják a ti szíveteket. Ezekhez ragaszkodott Salamon szeretettel. És voltak neki feleségei 700 királyné asszony és 300 ágyas, és az ő feleségei elhajtották, el, ferdítették a szívét. És amikor megvénült Salamon, az ő feleségei elhajtották az ő szívét az idegen istenek után, úgy, hogy nem volt már az ő szíve tökéletes az Úrhoz, az ő istenéhez, amint az ő atyának, Dávidnak szívem. Tehát itt látjuk azt, hogy mi is lett Salamon uh, csúszásának a végeredménye. A szellemi életét teljesen tönkretették ezek a házasságok, Nem csak arról volt szó, hogy Salamon megsokszorozta a feleségeit, Isten ezt is külön kikötötte az öt Mózes 17-17-ben, hogy tilos a királynak több feleséget vennie, és Salamon ezzel nem törődve ezzelre beszorozta azt, amit Isten eredetileg tervezett. És utána nem csak ezt látjuk nehézségnek, hanem azt is, hogy idegen asszonyokat vett el Salamon. Na most a törvény konkrétan az idegen asszonyok elvételét, vagy az idegen nem Isten népével való házasodás nem tiltotta, hogyha az az idegen felvette Izraelnek a vallását, és valóban Isten népéhez tartozó lett. Dávidnak is volt ilyen felesége. A 2 Sámuel 3.3-ban olvassuk, hogy ő egy gesúrbeli lányt vett el, és bizony ott nem látjuk azt, hogy ez ebben az esetben az idegen eredet gond lett volna. Tehát nem volt gond akkor, hogyha az idegen nem Isten népe közül való megtért, és Izrael istenét élő istenének tekintette. De Salamon mindenképpen túllőtt a célom, mert ezek a feleségek bizony elferdítették a szívét, a szívét elterelték az élő igaz Istentől. A Kettő Mózesben is, pontosan erről olvasunk, a Kettő Mózesben is, a 30-as fejezetekben Isten külön kiemelte azt, hogy ne keveredjenek más néppel, pontosan azért, hogy, hogy nehogy a szívüket elfordítsák az élő igazisten imádatától. A Kettő Mózes 34. 10-es versétől olvassuk ezt, egészen a 17-es versig, otthon elolvassát látok. de különösen A 15-ös verstől azt olvasjuk, hogy valamiképpen szövetséget ne kösse annak a földnek lakosaival, hogy amikor isteneiket követve paráználkodnak, és áldoznak az ő isteneiknek, és meghívnak téged, hogy egyél az ő áldozatukból, és feleséget ne végyező lányaik közül a te fiaidnak, hogy mikor paráználkodnak az ő lányaik isteneiket követve, a te fiaidat is paráználkodásra vigyék, az ő isteneiket követve. Egyszerűen itt már Isten elmondta azt, hogy ne, vé, ne, ne házasodjatok, ne kössetek szövetséget olyan emberekkel, akik nem engem követnek, akik nem az én népemhez tartoznak. Egyszerűen azért, mert ha nem engem imádnak, akkor valami mást imádnak az életükbe. És azok a mások, azok bálványok. És ha bálványt imádnak, akkor előbb-utóbb téged is rá fognak venni arra, hogy te is imádd a bálványt. És erről Pál nagyon ö, ö, világosan írt az, a Korintusi első levélben, első levél 1. Korintu, korintus 10-ben, konkrétan a 20-as versben azt írja ott Pál, hogy azok, akik a bálványoknak áldoznak, azok a démonokkal vannak közösségben. És ezért óvta Pál a korintusiakat is attól, hogy ne menjenek bele, ö, Mindenféle más Isten imádatába, mert mindenféle más Isten imádata az azt jelenti, hogy az illetőnek köze van a, a démoni világgal, köze van az ördögnek a, a szellemvilágával. És azt mondta, hogy ez, ez azért elég komoly dolog. És hogyha vele közösségre lépsz, akkor te is beleléphetsz ebbe a közösségbe. És bizony egy házasságon belül a férj és a feleség az egy egységet alkot. És ezért óvta Isten annyira Izrael népét attól, hogy őt nem követő emberrel szövetséget kössenek, mert tudta, hogy így módon közösségbe kerülnek olyan imádatokkal, olyan gyakorlatokkal, olyan gondolatokkal, amit nem Isten dicsőítik, hanem az ellenségnek a, az, a birodalmát. És bizony Pál nagyon világosan leérő, hogy azok, akik az bálványoknak áldoznak, azoknak démonokkal van közösségük. És elég nehéz ezt elhinni, mert gondolj bele, hogy egy nap te is olyan ember voltál, aki nem követted Istent és, és nem adta át az életedet. És bizony Pál azt mondja, hogy abban az időszakodban, az életed azon időszakában, ha nem az élő igaz Isten volt a trónon, akkor bizony más dolgok voltak a trónon, bálványokat követtél, bálványoknak hódoltál. És itt nem ilyen kis uh, aranyszobrocskákról van feltétlenül szó, bármi lehet bálvány, ami Isten helyére kerül az ember életében. És nehéz elképzelni, hogy egykor te magad is nyitott voltál a démoni világra azáltal, hogy nem Isten volt a trónon az életedben. De Pál erről beszél, és van, aki ebben aktívabban belefolyik, még nyitottabb lesz erre a világra, van, aki kevésbé aktívabban, kevésbé lesz nyitott erre a világra. De Pál azt mondja, hogy a sötétségköz semmi köze nincsen a világosságnak. Egyszerűen erről van szó. És Pál ott az első korintusi levélben nem csak a házasodásról beszél, amikor azt mondja, hogy ne legyetek fele másigába, hanem mindenféle szoros szövetségről beszél, ami ö, ö, szövetséget igényelt. Itt Isten konkrétan az izraelieknek, az öt mózesben is ö, ezt látjuk pontosan a házasságról beszél, Nehémiás könyvében is a házasságot hangsúlyozza Nehémiás, hogy az maradjon meg szánt és tiszta. De a királyok esetében, mint mondom, nem csak az volt a gond Salamon esetében, hogy, hogy ö, idegen asszonyokat el, hanem az is igen nagy gond volt, hogy megsokszorozta őket. Érdekes módon, hogyha elolvassuk az egy, a kettő krónika, ö, Egyet. Ott ö, hasonlóan olvasunk Salamonnak a Salamon uralkodásának kezdetéről. Ott meg azt hangsúlyozza ki az ige, hogy, hogy egy csomó lovat beszerzett Salamon, meg a gazdagságát megsokasította. Érdekes módon az 5 17-17-ben ez volt a másik két dolog, amit egy királynak nem volt szabad csinálni. Úgyhogy úgy tűnik, hogy amikor az ige elkezd beszélni Salamonról és az ő uralkodásáról, rögtön kihangsúlyozza, hogy azt a, a három dolgot, amit Isten konkrétan kikötött, hogy a királyok ne csináljanak, a Salamon az uralkodása legelején megcsinálta. És innentől... Nem csoda látni azt, hogy hogyan indult le egy szellemi lejtőn, és hogyan épült le Salamonnak az Isten imádata, Isten szeretete. Na de most még itt nem az öreg korában látjuk Salamont, itt még a fiatal korában látjuk, amikor trónra jut, de ne felejtsük el, hogy azért hangsúlyozza ezt itt az ige, mert ez volt a szellemi életének a leépülésének a kezdete, az első lépése. A kettes versben olvastuk, hogy hogy a nép áldozott magas helyeken, magaslatokon az Úr nevének. Hát bizony az 5 Mózesben, az 5 Mózes 16 ben olvasunk arról, hogy Isten kéri Izraelnek a népét, hogy ne készítsenek mindenféle oltárokat a különböző magaslatokon, és ne ott imádják Istent, hanem Istent az elkészített, ő általa eltervezett oltárnál imádják. Mindaddig azonban, amíg, amíg ez a hely nem készült el, és nem volt egy központi Isten imádati hely Izraelben, addig a magaslatokon való Isten imádatot is elfogadta Isten. Fogjuk látni, hogy bizony Salamonnak az áldozatát is elfogadta az Úr. És itt a négyes versben azt olvassuk, hogy, hogy Salamon a Gibeonban, oltá, Gibeonban áldozott, mert ott volt a nagy magaslat. A nagy magaslat azért hívja így Gibeonnak a hegyét az ige, mert itt volt a ö, Szent Sátor. Hogyha emlékeztek, a Szent Sátornak egy eléggé ö, hosszú története volt. Hogyha emlékeztek, a Józsué 18-ban olvastunk arról, hogy azt a sátrat, amit elkészítettek Mózes vezetése alapján, pontosan Isten terve szerint, azt a sátrat, amikor behozták, az ígéret földjére, akkor Silóban tették le. Tehát a Józsui 18-ban azt olvassuk, hogy Silóban volt a Sátor, és a Szent Sátor, és ugye ott volt a szövetségnek a ládája is. Aztán később a 1 Sámuel 4-ben, meg a 78-as Zsoltár 60-as versétől, meg a Jeremiás 7-12-től azt olvassuk, hogy bizony a szövetségnek a ládája elkerült Silóból, elvitték, és a magát, a Szent Sátrat pedig nagyon úgy tűnik, hogy lerombolták. Az 1 Sámúl 4-ben azt olvassuk, hogy ugye az izraelieknek támadt egy remek ötletük, hogy a filiszteusokkal való harcban esetleg segíthetne a szövetség ládája, és mint valami kis amulettet elvitték a csatába, ében Utána olvasjuk, hogy ez nem volt túl jó taktika, mert a filiszteusok megszerezték a szövetség ládáját, és az 1 Sámuel 5-ben arról olvasunk, hogy, hogy a szövetség ládája elkerült filisteusok közé, először Asdódba, a Dágonisten templomába, aztán pedig mivel ott nem jött be a jelenléte, mert a Dágonisten többször darabokra tört, ezért tovább Gádba, de ott is csapásokat hozott, ugye fekélyeket, meg aranyereket, meg ilyesmit, úgyhogy gyorsan tovább Ekromba. És bizony azt láttuk, hogy egy Sámuel 6-ban a szövetség ládája kikötött Betsemesben, és ott a hatalmas áldást hozott az embereknek. Talán emlékeztek arra is, hogy Dávid ezt nagyon megirigyelte, úgyhogy meg akarta szerezni a ládát, és nagy csindradtattával be akarta vinni a városába, de aztán ez sem jött össze, mert nem Isten szíve szerint akarta a ládát szervíteni, hanem volt egy saját elképzelése, és úgy gondolta, hogy Isten dicsőségét ehhez hozzácsapja a nagyszerű tervéhez, és akkor milyen jó lesz minden. De ez nem így jött össze. Így aztán a láda teljesen véletlenül kírjáti árimba került, és utána azt olvassuk az, kettő Sámuel 6-ban, a 11-es versben, hogy Obed a házánál kötött ki, aki ugye hatalmas áldásban részesült. És mikor Dávid ezt ismét megtudta, akkor megint ott volt a vágy szívébe, szívében, hogy csak vissza kellene hozni ezt a ládát Jeruzsálembe, most már úgy, ahogyan az Úr szeretné, és az Úrra figyelve, az Úr terve szerint, és akarta az ő jelenlétét és áldását visszahozni Jeruzsálembe, és ezt a kettő Sámuel 6.17-ben olvassuk, hogy meg is történt. Tehát Dávid építette egy sátrat a szövetség ládájának Jeruzsálembe, és oda visszakerült a szövetségnek a ládája de közben ugye a sátor silóban tönkrement minden valószínűséggel, és az 1 Sámuel 21-ben olvashattuk azt, hogy Saul Nóbnál a sátrat újra felépíti, így aztán a szent sátor Nóbnál épül föl. A láda, tehát Dávid által majd Jeruzsálembe kerül, de közben felépül a szent sátor Nóbnál, és aztán pedig az Egy Krónika 16 40 es versében olvassuk azt, hogy a Szent Sátor Nóbból átkerül Gibeomba. Tehát ezért van az, hogy Gibeomban van a Szent Sátor, ami egyébként körülbelül 10 kilométerre van Északra Jeruzsálemtől, tehát közel volt Jeruzsálemhez nagyon, egy hegyen, hegy tetején maradt a sátor, de közben a szövetség ládája az ott volt, Jeruzsálemben. És ezért volt az, hogy Salamon kivonult Gibeomba, mert, mert ott maradt az oltár. Ott maradt minden a Szent Sátornak az összes felszerelése, csak a szövetség ládája került Jeruzsálembe. Ezért, amikor Salamon áldozni akart, hát elment a az áldozati oltárhoz, a Réz oltárhoz, ami ott volt Gibeonban, és a kettő krónika egyben olvashatjuk azt, hogy magával vitte az egész nemzetnek a vezetőségét. Úgyhogy ez volt egyfajta módon, Salamon első hálaadási tette az egész nemzet számára, és látjuk, hogy nem kevés áldozatot hozott ott Gibeonnál. El tudjuk képzelni, hogy mire az ezer Állatot levágták, meg elégették a Rézoltán, addig eltert egy kis idő. De ez egyrészt mutatja azt, hogy Salamon mennyire gazdag volt, meg azt is mutatja, hogy Salamon euh, szerette az Urat. És Salamon azt mondta, hogy kerül, amibe kerül, én meg akarom áldani Istent, hálaáldozatot akarok hozni. És igazából itt nem hálaáldozatot ír az ige, hanem égő áldozatot. És az égő áldozat az a teljesen égő áldozatot jelenti, ami pedig azt jelképezte, hogy az áldozatnak minden egyes részét elégették. Azt jelképezte, hogy Uram, ez mind a tiéd. Ez az áldozati állat, amit én most elégetek az oltáron, ez engem jelképez. Azt jelképezte ez a hatalmas mennyiségű égő áldozat, hogy Salamon részéről, hogy Uram, én a tiéd vagyok, teljesen a tiéd vagyok. Egyszer, kétszer, háromszor, tízezer, ez egészen ezerszer a tied vagyok. Nem, nem csak picit, hanem nagyon-nagyon a tiéd vagyok. Nagyon szerette Salamon az urat, és ezt nagyon ki is akarta, figyel, ki akarta fejezni, és minden bizonyan azt is akarta, hogy az egész Izrael és Izraelnek a vezetése lássa Salamonnak a szívét, hogy ő kész az urat követni, ő teljesen az úrnak akar jó illat lenni, őt akarja megáldani az uralkodása során. Úgyhogy valóban ezt látjuk, hogy Salamon ténylegesen szerette az urat, és ténylegesen oda akarta szárni magát Istennek. De pontosan az a rész, amit felolvastunk az Egy Királyok 11-ből, mutatja azt, hogy Salamon nagyon szerette Istent, de nagyon szerette a nőket is. Meg még nagyon szerette azt, hogy mindenféle ö, ö, egzotikus, külföldi asszony szerezzen a háremébe. Úgyhogy igen, Salamon nagyon szerette az urat, de nagyon szerette a saját vágyait is, és nagyon szerette saját magát is. És bizony az ilyen, az ilyen helyzetekben, amikor ezt látjuk, hogy valakiben ilyen kevert vágyak vannak, meg kevert indítékok vannak, azok bizony mind-mind tragédiához vezetnek. És Salamonnak a példája nem véletlenül bukik föl újból, meg újból az írások lapjain, mert Salamont, mint rossz példaként látjuk emlegetve, újból meg újból, főleg emiatt. És ez mutatja azt, hogy, hogy az jó dolog, hogy Salamon szerette az urat, de jobb lett volna, ha csak őt szereti, és nem szeret mást is jobban mellette. Salamon tipikusan uh, úgy kezdte kezelni a dolgot, hogy nagyon szeretlek téged, Uram, de nem baj, ha még mellét rakom még ezt az egyfeleséget. Mert hát mégis a házasság az Istentől van, Isten áldása, azért teremtette a nőket, hogy legyenek, örömet hozzanak. Akkor már az se baj, ha még egyet oda teszek. Meg hát ezt Izrael érdekében teszem, ugye, hogy ne legyenek ellenségeink, de ott se legyen ellenségünk, hozzá teszek még egyet. És ez egészen ezerig nem állt meg. És bizony, amikor olvassuk Salamonnak az írásait, a, a Prédikátor könyvét, hát, Vagy, vagy a példabeszédek könyvének nagy részét. Mindből kitűnik az, hogy, hogy Salamon mennyire elégedetlen. Eljut odáig Salamon, hogy az egész élet hiába való, minek élünk, az egész élet rossz, minden nagyon rossz. És felmerül a kérdés, hogy, hogy Salamonnak megvolt mindene. Meg volt, ő volt a leggazdagabb király, mindenki a csodájára járt. Ő neki minden megadatott, like, ezer felesége volt, most még mi kell Salamonnak, és ott belül egy kongó üresség volt benne. És bizony, ez tűnik ki Salamon életéből, hogy bár szerette az urat, meg nagyszerűen indult, nem takarított az életében. És engedte, hogy a vágyai is irányítsák. Engedte azt, hogy minden más dolog pluszba bejöjjön az életébe, és bizony az oda vezetett, hogy hogy eltávolodott Istentől. Salamon életében sehol igazából az Atyával való mély kapcsolatra vagy odaszállásra utaló jelet nem látunk. Itt ez az ezer állatnak a feláldozása, azt mondanánk, hogy fú, hát ez tényleg mennyire az. És tényleg kifejezte Salamon azt, hogy nagyon szeretem Istent. De egy bensőséges, állandó, élő kapcsolatra utaló jelet Salamon életében nem látunk feljegyezve az írásban ellentétben Dáviddal, akinek rengeteg imádsága, rengeteg Istennel való megélt nyomorúsága, győzelme van feljegyezve az igében. Salamonnak egy dolog hiányzott az életéből, és bár nagyon jól végezte a munkáját, jó király volt, nagyon bölcsenítélte a népet, gazdagságban, külsőségekben rendkívül megerősítette Izraelt, Egy dolog mégis hiányzott az életéből, és ez az Istennel való mély, odaszánt kapcsolat. És ez volt az, ami oda vezette Salamont, hogy azt kellett mondja az életévé végén, hogy ez hiába való. Salamon elment az élet értelme mellett, az élet lényege mellett, amit Pál az egykorintus Korintus 1.9-ben olyan jól megfogalmaz, hogy mi a Jézus Krisztussal való közösségre lettünk teremtve. Salamonnak ez az egy dolog hiányzott az életéből, legalábbis az élete végén mindenképpen. Hiányzott az Istennel való kapcsolat, és akkor valóban hiába valónak tűnik az élet, és valóban értelmetlennek. És másik dolog, amit még nagyon megláthatunk Salamon életéből az az, hogy, hogy ha egy feleség nem elég, akkor kettő se lesz elég, meg három se, meg ezer se. A vágyaknak a kielégítése, meg a, a hiány betöltése, az nem emberi bölcsesség szerint végzendő, hanem egyszerűen oda kell figyelni Istenre, az ő tanácsára nézni, az ő igazságában bízni, és arra oda odaszánni az életedet. Ő tudja, hogy mire van szükséged, és milyen szomorú lenne az, hogyha te is az életedet úgy végeznéd, hogy az életed végén azt kellene, hogy mondjad, hogy hát az egész életem hiába való volt. Nagy üresség volt az egész. Ez Szomorúan ez nagyon sok ember így él, és nagyon sok ember ezt mondja az élete végén. De itt, itt van előttünk a példa, hogy ez nem kell, hogy így legyen. Lehet Istennek odaszánt, élő kapcsolatunk az Úrral, és nem kell, hogy így fejezzük be a pályafutásunkon. Az ötös verstől látjuk azt, hogy Isten hogyan reagált Salamonnak a, a, az áldozására. Azt olvasjuk, hogy megjelent Gibeonban, és éjjel álmában jelent meg Salamonnak, és ezt mondta Isten, kérj, amit akarsz, hogy adjak neked. És azt mondta Salamon, a te szolgáddal, az én atyámmal, Dáviddal, Nagy irgalmasságot cselekedtél, miképpen ő is járt előtted híven, igazan, és hozzád egyenes szívvel. És megtartottad neki ezt a nagy irgalmasságot, hogy neki fiatattál, aki az ő királyi székében ül, amint a e mai napon megtetszik. És most, ó, én Uram Istenem, te a te szolgádat királyá, Dávid az én atyám helyett. Én pedig kicsint gyermek vagyok, és nem tudok kimenni és bejönni, s a te szolgád a te néped között van, amelyet te magadnak választottál. Nagy nép ez, amely meg nem számláltathatik, meg sem irattathatik a sokaság miatt. Adj azért a te szolgádnak értelmes szíved, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és gonosz között, Mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet. És tetszett a beszéd az Úrnak, hogy Salamon ilyen dolgot kért. Látjuk azt, hogy Isten nyilvánvalóan, nyilvánvalóan örült ennek az áldozatnak Gibeonnál. Isten látta előre, hogy mik fog történni, hogy Salomon szíve merre fog majd menni az évek során, de mégis látta, hogy, hogy Salomon szereti őt, ezt az áldozatot szeretetből hozza. Őszinte ott volt a szívébe a teljes odaszánásra. Úgyhogy megjelent neki álmában, és megkérdezte, hogy, hogy kérje amit akarsz, én megadom neked. Fú, ahogy ezt olvasjuk egyből, az jut hogy milyen jó lenne, ha Isten nekem megjelenne, és ilyet mondana. Nem jó lenne, megjelenne ma este neked, és, és azt kérdezni Isten, hogy kérj, amit akarsz, megadom neked. És olyan érdekes, mert Isten ezt a kérés Salamonnak nem azért tette föl, mert ő ezer állatot felajánlott. Nem azért, mert ő megfizette az árat azért, hogy egy, egy bármilyen kívánságot feltehessen. Nem. Azért jelent meg Isten Salamonnak, és kértezte ezt Salamontól, mert Salamonnak ebben a pillanatban egy odaszánt szíve volt. Azzal, hogy azt mondta, hogy Uram, a tied vagyok, teljesen a tied vagyok, minden porcikámat tied, minden akaratomat tied, egészen, Érted, akarok égni, érted, akarok élni. Isten ránézett erre a szívre, és azt mondta, hogy a ezt a szívet szeretem. Ha ilyen lesz a hozzáállásod, amit kérsz, megadok neked. Ha ilyen szíve van valakinek, akkor Isten megadja. Akármi kérése van az ilyen embernek. Mert az ilyen ember nem magának kér, nem büszkeségből kér, nem a saját terve szerint kér, hanem Isten akarata, Isten terve szerint kér. És ezek az ígéretek mái napig megvannak nekünk is, mostani hívőknek is, de a feltétel itt is az teljesen odaszánt szívéséle. A mp 7 ben van az egyik ilyen ígéretünk, lapozunk oda, hogy alá tudjátok húzni. Együtt el tudjuk olvasni. hét hét, Azt olvasjuk, hogy kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki kér, az mind kap, és aki keres, talál. És a zörgetőnek megnyittatik. Isten az ő utáni vágyról beszél ebben a szövegkörnyezetben. Arról beszél, hogy ha az ő lelkét kérjük folyamatosan, akkor Isten megadja. Ha ő utána vágyakozunk, akkor ő megadja saját magát, a vele való édes közösséget. De egy odaszánt, teljesen Istennek odaszánt, teljesen Istenért égő szívnek, Jézus ugyanezt a bátorítást mondja, hogy gyere, keressél, zörgessél, kopogtassál, kérjél, és akkor én adni fogom. Aztán a János 15.7-hez alapozunk. Hasonló ígéretet találunk. János 15.7. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesznek Itt is látjátok a feltétel ugyanaz, hogyha teljesen értem mégtek, ha minden porcikátok gondolatotok az enyém, én hozzám száll föl, akkor akármit kértek, az az én akaratom szerint lesz, én azt megadom nektek. Vagy ott van az egy János 5.14, hasonló ígéretet találunk ott is. Egy János 5.14. És ez az a bizodalom, amellyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, akkor meghallgat minket megint a teljesen odaszánt szív, és az a bizonyság, hogyha teljesen az Úr értéksz, és teljesen ő neki akarsz tetszeni, akkor Isten a kéréseidet megadja. Ez nem egy ilyen csere üzlet, nehogy félreértsük, hogy na jó, neked tetszek, akkor fizetségül megadod azt, amit én akarok. Nem a teljesen odaszánt szív, az teljesen Isten érték, az teljesen Isten. Istent akarja megáldani. És Isten azt mondja, hogy nagy egy ilyen szíven keresztül tudok, és szeretnék munkálkodni. Úgyhogy kész itt is Isten Salamonnak megadni, amit csak kér, mert bizony látja Salamonnak ekkor szánt teljes szívét. És látjuk azt, hogy mielőtt Salamon a kérdésre térne, először visszaemlékezik arra, hogy milyen nagy irgalmat tett az atyával. És, és nem csak hogy ő maga visszaemlékezik, hogy Isten milyen irgalmas volt Dáviddal, hanem Istent emlékezteti is erre. És az igében nagyon sok ilyen imádságot találunk, amikor Istennek az emberei, az imádságaikat még, mire, még mielőtt a kérés részhez értek volna. Egyszerűen visszaemlékeztek arra, hogy milyen Isten, hogy kicsoda Isten. Sőt, visszaemlékeztek arra, hogy kicsoda Isten és mit ígért, sőt, Isten is emlékeztették erre. És ez egy olyan furcsa dolog, mert uh, mi nekünk miért kell Isten emlékeztetni az ő ígéreteire? Uh, teljesen ledöbbentő számomra, hogy a, a trón felett a mennyben, ahogy most olvastuk, szivárvány van. A, az, ha emlékeztek, a szivárvány az, az annak a jele, hogy Isten megígérte, Azt, hogy a Földet még egyszer vízzel nem pusztítja. És az van a trón felett, mintha azt mondaná Isten, hogy én emlékszem arra, amit ígértem. És mégis sokszor mi, mi próbáljuk Istent emlékeztetni rá, de ez egy jó dolog. Azt látjuk, hogy Isten emberei is ezt tették, mert ezen keresztül ők maguk is emlékeztek rá. Ha elolvasod Nehémiás imáját, nagyon hasonló ehhez a Nehémiás egyben visszaemlékszik arra, hogy kicsoda Isten az ő ígéreteire, és utána Isten emlékezteti rá. És Salamon teljes szívből ezt teszi. Utána pedig azt látjuk, hogy Salamon elismeri az ő Istenre való szükségét. A hetes versben olvassuk, hogy én pedig kicsin gyermek vagyok. Ez nem jelenti azt, hogy Salamon kisgyerek volt, amikor a trónra került, hanem mikor Salamon ránézett arra a feladatra, ami rávárt, ránézett a népre, és azt mondta, hogy meg se lehet számolni, annyian vannak, és az, azon kezdett el gondolkozni, hogy na, ezeket én hogy vezetem majd, meg hogy hozok bölcs döntéseket, akkor azt mondta, hogy hát, hát kész, hát ezt én nem tudom csinálni, én ehhez gyerek vagyok. És uh, Salamonnak itt nem egy, nem egy ilyen hamis alázat van a szívében, hanem igazi alázat. A hamis alázat azt mondaná, hogy hát én ehhez túl kicsi vagyok, ezért nem is fogom megcsinálni, és nem is, nem is kezdek neki. Az igaz alázat meg azt mondja, hogy én ehhez kicsi vagyok, de Uram, te elég nagy vagy hozzá, ezért rád fogok támaszkodni, és te tudom, hogy meg tudod csinálni, és tudom, hogy képessé tudsz tenni. És az igazi alázat, az mindig úgy látjuk az igében felbukkanni, hogy Istenre való támaszkodás, Istenre való utaltság, ez az igazi alázat. A, a, az hamis alázat, ha valaki azt mondja, hogy a én béne vagyok, nem vagyok semmire jó, az a büszkeségnek egy rejtett formája, a negatív büszkeség. Én nem vagyok semmire jó. Én annyira nem vagyok jó, hogy még Isten se képes semmit csinálni bennem. Ez kérem szépen büszkeség. Az igazi alázat az az, amikor azt mondom, hogy én nem vagyok jó semmire, de Isten hatalmas. Ezért Én teljesen tőled függök, Uram. És ez az igazi alázat, és Salamon szívébe ez van itt. Ránéz a népre, ránéz a feladatra, azt mondja, hogy hát kész, szükségem van rád, Uram. Nagyon szükségem van rád. És amikor mindezt elmondja, akkor azt kéri Salamon, hogy hogy adj, adj értelmes szívet nekem, a te szolgádnak, hogy tudja ítélni a népedet, tudjon választást tenni a jó és gonosz között, mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet. Látjuk, hogy Salamon itt jól látja a viszonyokat, látja, hogy ez a nép nem Salamon népe, ez a nép Istennek a népe, továbbra is. Látja Salamon azt, hogy ő rá itt Isten egy feladatot rábízott. Ő csak egy sáfár nem az övé élet Izrael attól, hogy ő király lett, hanem ez továbbra is Istené, de Isten rábízta, hogy folyamatosan gondoz, gondját viselje ő nekik, és hogy folyamatosan nek, szolgáljon nekik, vezesse őket. Salamon még itt jól látja a viszonyokat, és azt kéri Salamon, hogy adjon Isten neki értelmes szívet. Én nagyon aláhúztam a szívet szót, mert Nagyon sokszor mi okos emberek azt szeretnénk, hogy Isten adjon nekünk értelmes agyat, hogy mindent megértsünk, hogy mindent átlássunk, hogy nagyon okosok legyünk. De Salamon itt jól látja a helyzetet, és látja azt, hogy itt nem, nem ismeretre van, nem csak ismeretre van szüksége, nem csak arra van szüksége, hogy az agyat dagadjon az ismerettől, hanem itt arra van szüksége, hogy a szíve az egész lénye értelmes legyen, hogy tudjon jó döntést hozni, hogy szeretetben tudjon döntést hozni, hogy Isten szíve szerint való döntéseket tudjon hozni. És nagyon sokszor, amikor Istenhez jövünk, akkor kell, hogy ilyen vágyunk legyen, hogy uram, majd tiszta adjat meg nyitott szívet, a szívemet tanítsd. Gyúrd bele az életembe a te igazságaidat. Nem csak tudni akarok róla, nem csak hallani akarok róla, hanem azt alkalmazni akarom az életembe. És taníts meg arra, hogy hogyan alkalmazzam ezeket az életemben. És uh, biztosan mondtátok már többször ezt a bátorítást mindenkinek, hogy ó, nem baj, Isten az, aki uralkodik. Olyan könnyű kimondani, nem? De mit jelent megélni mindezt a szívedbe, hogy tényleg Isten uralkodik, és tényleg nem kell pánikolni? Vagy ó, hagyd az út, út úr, hagyd az utaidet az úrra, és ő vezet téged. Hát igen, ezt mondani nagyon könnyű, rövid mondat meg lehet tanulni, de Mi a helyzet akkor, mikor ezt a szívednek kell tudnia? És Salamon értelmes szívre vágyott. Ez egy nagyon jó ima kérés. És javaslom, hogy mi is vágyunk értelmes szívre, hasonlóképpen Salamon nyomdokaiban, ne csak az agyunkban legyen ismeret, hanem Isten a szívünket formálja át. És látjuk azt, hogy... Ö, ö, Salamon itt értelmes szívet kér, és érdekes az, hogy Pál hasonlóképpen imádkozik az Efézusiakért, az Efézus 1.18-ban, ott azt kéri Pál Istentől, hogy világosítsa Isten meg az értelmüket, az értelmüknek a szemeit. És ez az értelem, ez a szó, amit itt használ Salamon az kérésében, az azt jelenti, hogy halló, odafigyelő szívet. Az értelmes szív, az egy olyan szív, amelyik kész arra, hogy halljon és figyeljen. Hogy meghallja Istent, hogy képes legyen odafigyelni rá. És Salamonnak ez volt a kérése, hogy egy, egy, egy ilyen szívet adjon neki Isten. Az értelem szó, itt látjuk Salamon életéből is, az értelembe beletartozik az, hogy valaki ismeri a saját korlátait. És látjuk, hogy Salamon már itt az uralma kezdetén, már az imádságában is felismerte a korlátait. És felismerte azt, hogy én ezt nem tudom tenni, muszáj Istenre támaszkodnom, muszáj ő benne bíznom. A másik dolog, ami jellemzője ennek az értelmes szívnek az az, hogy az értelmes szív az odafordul Isten kijelentett igazságaihoz. És azt mondja, hogy én nem tudhatok mindent, de Isten mindent tud. Ezért a kijelentett igazságát fogom alapul venni, nem azt, amit én érzek, nem azt, amit én tudok, és nem azt, amit én gondolok. Ez egy nagyon nehéz dolog, mert alapjába véve úgy gondoljuk, Hogy amit érzünk, az a jó. Ez az egyik legnagyobb becsapása ennek a mostani századnak, mert gondolom az ellenség hosszú évszázadokon keresztül használta ezt. De a Jeremiás 17-7 teljesen világosan elmondja, hogy a szív gonosz, és családod mindennél. Ott a Jeremiás 17-7 világosan megmutatja, hogy a szívünk a leg nagyobb csapda, amiben beleeshetünk. Az becsap bennünket. Semmi más nem csap be jobban bennünket, mint a saját szívünk, mint a megérzéseink sokszor. És más dolog az, amikor Isten valakinek valamit kijelent a szent lelke által, meg megint más dolog az, amit érzel a szívedben. Azt mondja rá az ige, hogy a szív az gonosz, és, és becsapós. És nagyon fontos az, hogy Amikor valakinek Isten szerinti értelmes szíve van, az hajlamos Istenre odafigyelni, és kész arra, hogy a kijelentett igazságokhoz fordítsa a figyelmét. Az értelmes szív nem csak odafordul Isten igazságához és meghallgatja, hanem kész azt megcselekedni is. Mert ugye, ha csak meghallgatom, akkor tudok róla, de ha megcselekszem, akkor ér valamit. És Salamon azzal, hogy nem értelmes agyat kért, hanem értelmes szívet, pontosan erre utal. Napozunk oda a 119-es Zsoltárhoz. Dávidnak ez az imátsága annyira gyönyörűen e, megmutatja ezt az értelmes, odafigyelésre kész szívet. <tosz> 119. Zsoltár. Hát ez a Zsoltár uh, Isten igéjéről szól. Isten igényét emeli magasra. Istennek a szavát a bölcsességén. Itt most uh, csak azt szeretném, hogyha lássátok, hogy Dávid ebben a Zsoltárban pontosan erről az értelmes szívről beszélt, és erre az értelmes szívre vágyott, hogy ő benne meglegyen. Úgyhogy Salamon úgy néz ki, ezt megtanulta tőle. 119. Zsoltár 18-as verse. Ott van egy imádság, azt mondja, hogy meg a szemeimet, hogy szemléljem a te törvényed csodálatos voltát. Egyik imádság a Dávidnak az, hogy add, hogy felismerjem, add, hogy meglássam, Azt, amit mondasz. Első lépés. Add, hogy felismerjem, meglássam, amit mondasz. Add, hogy tudjam nézni, tudjak benne gyönyörködni, és vegyem a részleteket. Nagyon sokszor keresztényként ezt a részt simán átugorjuk. Leülünk, van két perc arra, hogy a Bibliát elolvassuk reggel, átvágtatunk rajta ki, és hagyjuk azokat a részeket, amiket el nem tudunk elolvasni. Hívve úsok, ilyen meg ki tudja mi. És akkor a végén, egy perc után kérdezzük Istent, hogy na, Mit tanítasz nekem ebből ma? Na, hát ebből nem tudom, mit tanítsak neked. Észrevettél valamit ebbe a egyperces lovaglásban? Dávid azt kérte, hogy ó, uram, nyítsd meg a szemeimet, hogy szemléjem a, a te beszédeidnek a csodálatos voltál. Dávid tudta azt, hogy Isten szájából származik az értelem. Ezt olvassuk a, a példabeszédekben és konkrétan a példabeszéd kettő ban hogy Isten szájából származik az értelem és a bölcsesség Minden egyes szó, ami kijön belőle, az gyönyörűséges, és tudta Dávid, hogy megéri megnézni. Én nem vagyok egy túlművészi típus, én ezt elismerem, és hogyha egy festményt nézek, azt is elismerem, hogy nem gyakran nézem, és nem nagyon lelem benne örömüme. De ha mégis nézek, minél tovább nézek valamit, annál, annál több részletet felfedez az ember, nem? Én, én ilyen nagyon férfiadja gondolkozok, ránézek egy képre, mi a jelentése, menjünk tovább. De a, a részletek gyakran elcsúsznak a figyelmem elől, De hogyha az ember gyönyörködik valamiben, és, és nézi, akkor a kis részleteket, a, a gyönyörű részeket is mind-mind észreveszi. És Dávid azt mondta, hogy én Istennek a szavát, én ezt így akarom nézni. Így akarok gyönyörködni benne. Fel akarom ismerni, mert tudom, hogy abból értelem származik, és bölcsesség az Úr szájából jön ki. Utána nézzétek meg a 27-es verset. Dávid tovább imádkozik, és azt mondja, hogy Add értenem a te határozataidnak útját, hogy gondolkodjam a te csodálatos utaidról. Dávidnak nem csak az volt a kérés, hogy hadd vegye észre, hadd nézze, hadd gyönyörködjön Isten szavában, hanem az is, hogy megértse azt. És ez a másik lépés, amit keresztényként gyakran átlovaglunk a olvasásunk alatt, Azt keressük, hogy hogy vonatkozik ez énem, én, az, hogy ott abban a helyzetben pontosan mit jelent, meg hogy miért van oda meg mi az eredeti jelentése, azon átsiklunk, mert az minket nem érdekel, minket az érdekel, hogy ránk hogy vonatkozik de Dávid azt mondja, hogy én nem, nem, nem, előbb azt akarom látni, hogy amit mondasz, az mit jelent, mit akarsz mondani. Hogyha beszélgetsz valakivel, érdemes odafigyelni a másikra, ha azt akarod, hogy kicsit többször is találkozzatok, mert ha ugye nem figyelsz oda rá, és ha csak odafigyelsz rá de nem is érted, hogy mit mond, akkor, akkor az a beszélgetés nem lesz úgy mölcsöző. Na ilyen az Istennel való találkozás és beszélgetés is. Nem akarod csak... Engedni, hogy Isten ledarálja, amit mondani akar, fogalmam sincs, hogy mit, mit ért alattak, csak azt meg, mit csináljak. Hát ez így nem működik, tehát a kapcsolat az nem így épül föl. És itt Dávid ezért kéri, hogy miután észrevet dolgokat, miután megfigyel dolgokat, hadd értse utána Istennek a szavát, mert tudja, hogy abba van az értelem, abba van a bölcsesség, abba van az élet utána pedig a 33-as vestől ezt imádkozva Dávid, ő nem elégszik meg azzal, hogy észrevegye, megfigyelje, meg megértse, hanem azt mondja, hogy taníts meg, uram, a te rendeléseidnek az útjára, azért, hogy megőrizzem azt teljes szívemből. Azt mondja, hogy hogy oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, hogy megtartsam, vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abba. Azt mondja Dávid, hogy nem csak tudni akarokról, nem csak észre akarom venni, nem csak érteni akarom, hanem szeretném, ha az alkalmazva lenne az életemben ha ezt szerint élnék, uram, kérlek, vezess engem úgy, hogy ezek szerint éljek, hogy, hogy ezeket megtartsam, hogy ezekhez ragaszkodjam. És Dávid tudta, hogy, hogy ez az Istennel való mély kapcsolatnak a, a lényege. És bizony az értelmes szívű ember ezt teszi, amit, amit Dávid tett itt a 119-es Zsoltárban. Felismerte Dávid, hogy ezt, ezért jó imádkozni, ezt jó kérni Istentől. És éppen ez minden egyes alkalommal, amikor kinyitjuk Isten igényt, jó imádkozni, hogy, hogy, hogy nyissa meg a szemünket, hogy lássuk az ő beszédeidnek a csodálatos voltát, tehát hogy, hogy megértsük mindazt, amit mond, és hogy megtanítson bennünket ezt szerint élni, hogy átformálja az életünket. Egyébként Az 5 Mózes 4-ben Isten ezt összefoglalta, az 5 Mózes 4, 5-ös, 6-os vers, nagyon könnyű megjegyezni, 5 Mózes 4, 5-6, 4-5-6. Lássátok, tanítottalak Isten szavaira, a szerint cselekedjetek, és figyeljetek, hogy miért. Ez lesz a ti bölcsességetek és értelmetek a népek előtt, és ezt mondják, bizony bölcs és értelmes nép ez ha valaki így él, hogy Isten szavát megfigyeli, megértés és azt szerint él, akkor mások az életedre rád és azt fogják mondani, hogy bizony bölcsnépet, bizony Isten bölcsessége mennyire meglátszik. De látjuk azt, hogy egyértelmű az igében, hogy a bölcsesség, az értelem az Isten kijelentésével, teljességében összefügg. Az embernek kell, hogy hogy felismerje a saját korlátait, és hogy odaforduljon Isten kijelentéséhez, és vágyjon arra, hogy azt megélje a saját életében. Egyébként a bölcsesség, amit most itt konkrétan nem használ az ige, A Salamon imájában, de fogjuk látni azt, hogy bizony Isten bölcsességet is adott Salamonnak. Az nagyon gyakran a szakértelmet jelenti az Ószövetségben. Nem tudom, ha emlékeztek a kettő Mózes 30-as fejezetekre, ott szerepel egy becálél nevű ember, aki borzasztóan nagy szaki lehetett, mert mindenhez érte, tudat vezetett faragni, meg drága köveket faragni, abszolút ezermester volt, és róla írja azt az ide, hogy Isten megtöltötte őt minden értelemmel és bölcsességgel, mindent meg tud csinálni, ami kell a sátorhoz. Ő volt az egyik, aki vezette a sátor elkészítésének a munkálatait. Tehát, mint egy felett a szakértelenként írja a bölcsességről az ige, illetve Azt jelenti, hogy tud valaki jól dönteni. Tehát tudja mérlegelni a lehetőségeket, és helyesen tud azok közül dönteni. És a példabeszédek egy hét az világosan megmondja, hogy az Úrnak félelme, az Úrnak tisztelete minden bölcsességnek a forrása, minden bölcsességnek a feje. És az a bölcs azt tekinti az ige bölcsnek, aki felismeri a saját korlátait, és nem a saját értelmére támaszkodik, hanem minden útjában elismeri Istent, és ő benne bízik. Isten bölcsességéről az egy korintusban, főleg a kettes fejezetben, Pál úgy ír, hogy a megváltásnak a terve tulajdonképpen az, ami Isten bölcsességét a leghatalmasabban megmutatja. Elmondja azt, hogy ha valaki érti és meglátja Isten megváltásának a tervét, és az szerintén az a bölcsember. És ez egy teljesen ledöbbentő dolog, mert ugye Pál ott kontrasztba állítja, ellentétbe állítja, a mindenféle emberi elvárásokkal, hogy, hogy a bölcsnek gondolják ezt az emberek, azt az emberek. De azt mondja, a legnagyobb emberi bölcsesség is kisebb Isten gondol, gondolatánál, és Isteni bölcsességen ilyen sokkal hatalmasabb. Salamon nagyon-nagyon jó dolgot kért, és konkrétan itt a 9-es versbe kéri, hogy ez az értelmes szív azért van rá szüksége, hogy tudjon jól választani a jó és gonosz közül. És azt olvassuk, hogy tetszett az úrnak ez a beszéd, és hogy ilyen Salamon ilyen dolgot kért, és olvassuk a 11-es versben, mondta azért az Isten neki, mivel hogy ezt kérte tőle, és nem kértél magadnak hosszú életet, sem nem kértél gazdagságot sem pedig nem kérted a te ellenségeidnek lelkét, hanem böltességet kértél az ítéletpéterre. Ímé, a te beszédet szerint telekszem, és ímé adok neked bölt és értelmes szívet úgy, hogy hozzád hasonló nem volt előtted, és utána sem támad olyan, mint te. Sőt, amit még nem kértél, azt is megadom neked gazdagságot, dicsőséget, úgy, hogy a királyok között nem lesz hozzá hasonló senki, minden te idődben. És ha az én utaimon jársz, megőrizve az én végzéseimet és parancsolataimat, amiképpen járt a te atyád Dávid, meghosszabbítom életed idejét. És mikor felsenken Salomon imé álombolt, ímé, és, és, és ment Jeruzsálembe, és állt az úrszövettségének ládája alé, és áldozott egészen égő áldozatokat, készített hála áldozatokat, és szerzett nagy lakomát minden szoldáinak. Látjuk azt, hogy Salamonnak az imája, az egy uh, különleges ima volt, mert álmában játszódott egyrészt. Másrészt ezt az imát nem Salamon kezdeményezte, hanem Isten. Isten jelent meg neki, és ő kérdezte azt, hogy Salamon mit kérsz. És uh, utána, amikor Salamon feléped, akkor megérti, hogy ez egy valóságos dolog volt, és megy is Jeruzsálembe áldozatot hozni, és a Jeruzsálemben lévő szövetség ládájánál is áldozik, és ott azt látjuk, hogy ott már bizony hála áldozatokat is áldoz, és ha emlékeztek, a hála áldozatnak a másik neve az, az hogy közösségi áldozat, vagy béke áldozat, és ez azt jelentette, hogy a hála áldozatnak egy részét elégették az oltáron, egy részét adatták a papoknak, hogy ők is legyenek a nagyobb részét, meg az áldozathozó fogyasztott el a családjával. És látjuk, Itt, hogy végül is um, Salamon egy ilyen hatalmas lakomát rendez, amivel azt akarta kifejezni, hogy Uram, a veled való közösségre vágyunk. Köztevés köztem béke van, hálás vagyok ezért. És úgy, ahogy most ezt az állatot te is, ebből az állatból te is részesült, meg én is, szeretném, hogyha ez a közösség megmaradnak köztünk. És nem csak magára, hanem az egész szolgáló kivetítette ezt. A következőben látunk egy példát arra, hogy Salamon milyen bölt volt, minden bizonyal hallottátok ezt a történetet. Abban az időben jött a királyhoz két parázna asszony, és megállt előtte. Mondta az egyik asszony, érlek uram, Én és ez az asszony egyházban laktunk, és szültem ő abban a házban, és harmadnappal az én születi, szülésem után ez az asszony is szült, és együtt voltunk, és senki idegen nem volt velünk a házban, hanem csak mi ketten voltunk abban a házban. Látjuk azt, hogy Salamonnak a szíve eh, Isten szerinti. Itt látjuk azt, hogy két parázna asszonyt fogad. Nem tudom, hogy hány király lenne az, aki leülne, hogy két prostituáltnak az ügyét megtárgyalja személyesen. De Salamon hajlandó volt fogadni, bár eh, néhányan vitatkoznak azért, hogy ezek az asszonyok nem voltak parázna asszonyok, mert ez a kifejezés minden fogadós asszonyra használtak akkoriban. Teljesen mindegy, hogy úgy van, hogyha fogadós asszony a király két fogadós az, hogy sem fogad túl gyakran személyesen, Salomon fogadta őket. És azt látjuk, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet lesz, bármi is lesz, mert rögtön kiköti ugye a panaszt nő, hogy senki idegen nem volt a házba, csak mi ketten. Ezt nehéz lesz eldönteni, mert az én szavam, meg az ő szava. Kettő közül kell választani. Senki tanúként nincsen, bizonyítékok nincsenek, ebből nehéz lesz döntés. Ebben az esetben nehéz lesz döntést hozni. És 19-es verszul olvasuk tovább. És ennek az asszonynak éjszaka meghalt a fiam, mert ráfeküdt, És felkelt éjfélkor, és elvitte az én fiamat mellőlem, mert a te szolgáló lányod eladult, és azt magad mellé fektette míg az ő meghalt fiát én mellem fektette. És amikor pedig hajnalba felkeltem, hogy megszoptassam az én fiamat, ímé megholt, de reggel jól megnézegetve láttam, hogy az nem az én fiam, akit én szültem. Mondta pedig a másik asszony, nem úgy van? Az én fiam az, aki él, a te fiad pedig az, aki meghalt. Hamad viszont mondta, nem, hanem a te fiad az, aki meghalt, az én fiam az, aki él. Seképpen ember a király előtt. Akkor mondta a király, Ez azt mondja, ez az én fiam, aki él, és a te fiad az, aki meghalt. Amaz meg ezt mondja, semmiképpen nem, hanem a te fiad az, aki meghalt, és az én fiad az, aki él. És mondta a király, hozzatok nekem egy kardot. Hú, hát ez, ez egy elég megdöbbentő mondat lehetett ott mindenki számára azt hittük, hogy itt most valami ítélet születik, mire a kard. És bizony nagyon sokszor Isten ítélet is nagyon furcsának tűnik az életünkbe, Az emberek életében, mindaddig, amíg nem tudjuk a végét. És bizony itt is nagyon furcsának gondolhaták azt, hogy mit keresít a kard ezen az panasznapon. És mikor odahozták a kardot a király elé, mondta a király, hogy vágjátok két részre az eleven gyermeket, és adjátok az egyik részt az egyiknek, a másikat pedig a másiknak. Ekkor mondta az az asszony, aki volt az élő gyermek a királynak, mert megindult a szíve gyermekén, ó, kérlek uram, adjátok neki az élő gyermeket, és ne öljétek meg őt. A másik pedig ezt mondta, se enyém, se tiadna legyen, vágjátok kettém. Akkor felelt a király, és mondta, adjátok annak az élő gyermeket, és meg ne öljétek azt, mert az az ő anyja. És amikor hallotta az egész nép Izraelnek, és amikor hallotta az egész Izrael ezt az ítéletet, amelyet tette, király félték a királynak, a királynak orcáját, mert látták, hogy Isten bölcsessége van az ő szívében az ítéletételre. Hát amikor Salamó hozadta a kardot és mondta, hogy vágják kették gyermeket, akkor az anyjának a szíve egyből azt mondta, hogy inkább éljen a gyerek, inkább nevelem éljen csak, csak éljen. És a másik asszony nem nagyon fogta a, a dolgot azt mondta, hogy vágjuk ketté. Ez eléggé nyilvánvaló volt, hogy nem nagyon érdekli a gyerek torsa tulajdonképpen, csak az ő igaza. És um, bizony ebből kiderült, hogy ki volt az igazi édesana, És hát bizony ennek a bölcsességnek nagy híre és innentől kezdve mindenki látta, hogy Salomon milyen bölcsön utalkodik, és tetsz ítéletet, és a bölcs bölcsességének messze földön híremánt, és a szívükben tisztelték a királyukat, és e, féltek az ő királyukat. Ebből a történetből talán érdemes megjegyezni ezt a makacs hozzáállást, ami az, az a másik asszonynak volt, hogy mindegy, ha jön a gyerek, csak nekem legyen igazam. Nagyon sokszor az igazságukat el kell engedni ahhoz, hogy valaki életben maradjon. És nagyon sokszor emberként a vérig ahhoz, hogy de nekem van igazam. És nagyon sokszor Isten arra hív bennünket, hogy Engedd el, nem kell, hogy neked legyen igazad. Nekem van igazam. És mikor bármikor ilyen helyzetben találod magad, hogy vitába keveredsz, vagy valamilyen nehéz helyzetbe keveredsz, emlékezz arra, hogy vagy a bitának, vagy a nehéz helyzeteknek nem az a lényeg, hogy ki győz, hogy te győző vagy a másik, hanem az a lényeg, hogy Istennek kell győznie. És nem arról van szó, hogy a te igazságod legyen megnek, hogy neked legyen igazad, hanem hogy Istennek legyen igazad. És hogyha közben úgy jön ki a végkifejlet, hogy neked van igazad, de közben valakit ketté vágtak, akkor de igazán Isten igazsága lett az Úr. Úgyhogy gondoljuk meg nagyon gyakran, hogy az ilyen helyzetekben bizony Istennek kell, hogy igaza legyen. És itt látjuk, hogy a másik anya részéről, aki a gyermek volt, az azt mondta, hogy én enge, inkább ne legyen nekem igazam, hanem Istennek legyen igaza ez a gyerekélyem. Um, látjuk, hogy mennyire bölcs volt Salomon, rengeteg történet kering még Salomon bölcsességéről, amit a rabik nagyon szerettek mesélni, és mindenféle eh, eh, Biblián kívüli iraddal feljegyeztek, Salamon bölcsességének a különböző történeteit. Um, hogyha, eh, talán szépen könyvet érdemes olvasgatni, de nagyon sok jó történet van benne. Persze egyáltalán nem biztos, hogy egy is igaz azok közül, de eh, mindenféle történet össze van gyűjtve, ami bölcsességről szól. Drága úr, köszönjük neked azt, hogy szeret bennünket, és köszönjük azt, hogy feljegyezted számunkra a te szárnak a beszédeit. Különösen hálásak vagyunk, uram, azért, hogy a te értelmedet, a te életet adó beszédeidet olvashatjuk, szemmelhetjük, megérthetjük, és azokra alapozhatjuk az életünket. Csak kérünk téged, uram, hogy vezess bennünket, és add, hogy értelmes szívünk legyen. Kérünk téged, Uram, hogy a neked való odaszámcságunk, az, az ne híguljon föl. Segíts, Uram, az életünkben folyamatosan rendezni a veled való számlánkat, a veled való kapcsolatunkat, hát, hogy semmit ne lopjunk be a veled való édes kapcsolatban. Szeretnénk, Uram, csak téged szeretni, legelső helyen szeretni, és ezt a legelső helyet nem akarjuk senkinek odaadni. Uram, köszönjük, hogy Te pontosan tudod, hogy mik azok a dolgok, amelyek a szívünket elhúzzák tőled, és ezért óvsz azoktól. Én külön hálát szeretnék adni, Uram, azért, hogy, hogy amire Te azt mondod, hogy ne tegyük, azt nem azért mondod, mert meg akarsz fosztani minket valamitől, hanem azért teszed, mert jót akarsz nekünk, és nem akarod, hogy az ellenség elhaboljon olyan kincset, amit csak a veled való kapcsolat adhat. Uram, ezt a legdrágább kincset köszönjük, hogy, hogy nekünk adtad, és, és köszönjük neked, Uram, azt, hogy beteljesíthetjük azt, miért teremtettél minket akkor, amikor veled vagyunk, és hogy nem kell azt mondanunk ezen a mai nap sem, hogy ez az élet hiába való, és nem jó semmire. Uram, köszönjük, hogy Te vagy a teremtünk, és Te vagy az, aki meghaltál értünk, nem csak megteremtettél bennünket, Meghatál értünk, hogy, hogy nekünk életünk lehessen Te veled, és kapcsolatunk, élő kapcsolatunk lehessen veled már most. Köszönjük Uram, hogy, hogy ezen a mai napon is itt kellhetünk föl ezen a Földön, és tudhatjuk azt, hogy ezzel a mai nappal is terved volt az életünkben, és még a nap hátra lévő részével is terved van. Uram, várunk, várjuk azt a napot, amikor ott leszünk előtted, és vágyunk hozzád, és Uram, mindenek felett veled vágyunk lenni. Tudjuk, hogy jó kérés az, hogy értelme szívet kérjünk, de tudjuk, hogy a legjobb kérés az az, hogy ott lakozzunk, Te benned, Te veled, mindenkor. Uram, vágyunk Te utánad, és vágyunk Te benned maradni, itt a Földön is, amíg, amíg itt tartasz bennünket, Uram. Kérünk Téged, hogy segítsen a szemeinkkel hogy mindig felismerjük a korlátainkat, és hogy oda merjük hajtani a szívünket, a gondolatainkat, a te beszédeithez, hogy kiigazíts minket, és hogy úgy vezetni minket az úton, amelyen járunk. Köszönjük neked, köszönjük azt, hogy a te bölcsességed szelítségével formálsz bennünket. A te fiat Amen.